Köszönöm szépen neked is, Zsolt. Nagyon, nagyon releváns maradtál, és nagyon a, a témáról beszéltél, ezt külön köszönöm, hogy abszolút kiegészítetted azt, amit Péter mondott. Én magam is valami miért szeretnék kötődni, amit Péter mondott. Én azt gondolom, hogy Chou en igaza volt. Hát én abból szeretnék kiindulni, hogy amikor azt mondja a francia forradalomról, hogy az annak a... A, a, a, a hosszú távú hatásairól még nem tudunk egyértelműt mondani, akkor ez szerintem egy bölcsesség. E, tényleg nem tudunk. Tehát tényleg csak nagyon hosszú idő után fogjuk tudni megmondani, hogy a nagy folyamatai az európai történelemnek, meg ebben az értelemben a világtörténelemnek inkább pozitívat vagy negatívat hoztak. Ha a 20. századra nézünk, akkor azt látjuk, hogy elég sok negatívat is hoztunk, és nem lehet azt mondani, hogy ennek nincs köze a francia forradalomhoz. Ebben az értelemben én egy kicsit oda mennék vissza, hogy akkor nézzük meg ezt a mostani válságot egy történelmi perspektívában. Tehát honnan jön ez az egész válság, ha egy ilyen hosszabb távú történelmi. Eh, hogy mondjam, gondolkodásba ágyazzuk bele, és ígérem, hogy nem, nem, nem fölösleges egy ilyen, tehát nem egy ilyen, hogy mondjam, felesleges intellektuális spekuláció egy hosszabb távú gondolkodásba belehelyezni, hanem kifejezetten hasznos, hogyha az ember azt próbálja meg elhelyezni, hogy honnan jön ez a válság. Ja, onnan kezdeném, hogy. 1890 előtt gyakorlatilag nem létezett közgazdaságtan. Tehát közgazdaságtan azt onnan szoktok számítani, amikor 1890-ben egy Alfred Marshall nevű brit matematikus formalizálja a, a, a, a, a, az ilyen klasszikus közgazdasági gondolatokat, amik az időt ilyen nagyon bölcsész jellegűek voltak, ilyen morál filozófiai jellegűek. Úgyhogy igazából ez egy ilyen 120 éves tudomány, ami amiről e, itt beszélünk. E, mikoran nagyjából elkezdődött a közgazdaságtan, tehát ugye 1890-től mondjuk így a 20. század e, első harmadára alakult ki, amikor már így szépen elkezdték megírogatni az első jelentős munkákat, addigra bekövetkezett a kapitalizmus első komoly válsága. Ugye ez a nagy gazdasági világválság, amelyről mindannyian tanultunk történelem hogy ez egy ilyen, meg, ilyen tényleg az egész világgazdaságot megrengető nagy válság volt. És ott világossá vált, hogy bizonyos ilyen önstabilizáló folyamatok, tehát amit elképzelt a korai közgazdaságtan, hogy a piac az úgy működne, mint egy ilyen darwini rendszer, de itt volt egy ilyen beleszerelmesedés a piac automatizmusaiba, mint ahogy a biológusok beleszerelmesedtek a, a darwinizmus automatikus mechanizmusaiba, hogy nem kell semmit tervezni, nem kell hozzá emberi akarat, hanem az úgy önmagától kontrollálja és mindig egyensúlyba fog kerülni. Azt azért ugye nagy gazdasági világválság környékén belátták, hogy itt ez nem így van, nagyon komoly válságokat tud okozni a világgazdaság, hogyha hagyjuk úgy magára. És akkor következett egy ilyen jó, azt mondanám, hogy majdnem mondjuk 30-as évek elejétől, mondjuk a 70-es évek közepéig. Egy pár évtized, ahol az volt a konszenzus, hogy a piacot nem lehet magára hagyni. Ugye kezdődött a Roosevelt-féle. New Deal-el, folytatódott a Keynes elméleteinek az elterjedésével, és hát ugye a második világháborúval, ahol mindenki tervezett, ahol mindenhol ilyen tervezett gazdaságok voltak, és a második világháború után a jóléti államok kibontakozásával, sőt, ezt ma már elfelejtik sokan, államosításokkal. Nem csak a szovjet blokkban, Nyugat-Európában nagyon komoly államosítások voltak. A francia, sőt a brit rendszerben is nagyon komoly államosítások voltak, gazdaságok és, és szociális jóléti államok. És hogyha az ember megnézi az adatokat, tehát nem hiszi el a mondjuk egy a mainstream gondolkodásnak, hogy az egy ilyen felesleges, pazalló, rossz és hatékonytalan rendszer volt, hanem tényleg veszi a fáradtságot, és megnézi a, az adatokat, amelyek rendelkezésre állnak, akkor azt látja, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív korszak volt. Magas növekedés volt, magas foglalkoztatás volt, de ez az a korszak, amire a Németek úgy emlékeznek, hogy a Wirtschaftswunder időszaka, a franciák úgy emlékeznek, hogy, hogy a Wirtschaftswunder ez a gazdasági csoda, a franciák úgy emlékeznek, hogy les trants a, a 30 dicsőséges év, a britek úgy emlékeznek, hogy volt egy Macmillan nevű miniszterelnökök, aki egyszer azt mondta, hogy you have never had it so good, soha ilyen jól még nem éltetek. Szóval szinte hova nézünk, Nyugat-Európában ezek a vegyes gazdaságok és jóléti államok, ezek magas növekedés, növekvő jövedelmeket és magas foglalkoztatást okoztak. Ezt ne felejtsük el, hogy 30-as évektől 70-es évek közepéig volt egy ilyen időszak, és ez egy sikeres időszak volt. Na most ugye a neoliberális ideológia szerint ez azért bukott meg, mert ez finanszírozhatatlan volt. Ezt így nagyjából el is fogadja a mai konszenzus, és nem nagyon néz utána, hogy ez tényleg így volt, vagy nem így volt. A valóságban azért bukott meg, mert a 70-es évek az egy borzalmas, rossz gazdasági időszak volt. A 70-es évek szétszilálta a, a, a világgazdaság szinte minden egyes nemzetgazdaságát. Mi történt a 70-es években? Ugye egyrészt ott volt a Nixon-sokk. Azaz, az, hogy a Nixon az aranystandardot feladta, de ennek nagyon nagy részben az volt az oka, hogy a vietnámi háború miatt elképesztően eladósodtak az amerikaiak. Tehát, hogy az amerikai vietnámi kaland az igen erősen betette a világgazdaságnak. Utána ott volt két olajválság, hogy 70-es évek elejéről a 70-es évek végére a két olajválság miatt 8-szorosára nőtt az olajára. Tehát ez óriási sokkot jelent.